З'ясувалося, що ненадовго, бо час відпущений короткий, примарний. Я кохаю тебе, Квітко, чуєш, кохаю тебе. Очі зорі крізь пелену болю, іскорки сміху. Тен слабка рука, ніжно койов його волосся, кволий, ледь чутний голос промовляє до нього. І я тебе кохаю, Сашуню, кохаю. А тоді сльози в очах, роса на віях. Як мені без тебе жилося ці роки, погано жилося. Квіточко, тому що без тебе. Її губи хочуть йому відповісти, Сашко затуляє їх поцілунком. Не треба слів, ти нато квола для цього. Квіточко, тому що, тому що вона сидить розгублена і сумна, кутики вуст навіть посеред лиха підняті догори. Вона говорить через силу так важко даються слова. Але він мусить це почути, тому що, тому що, тому одного разу учень хотів вразити вчителя своїми роздумами та мудрими думками. Він розрізав яблуко на дві половинки і сказав, «Дві половинки цього яблука – то дві людини, які ходять світом і шукають одне одного, і коли знаходять, то врешті стають щасливими». Учень говорив так натхненно, що вчитель не став перечати. Натомість підійшов до столу і надкусив одну з половинок яблука. А тепер спробую зліпити ці дві половинки докупи. Учень здивовано звів докупи цілу та надкушену. Що? Чи так само ідеально вони підходять одна одній зараз? Учень станув плечима здивовано. Ні, на жаль. Але ж... Та вчитель вже не слухав учня. Він взяв нове яблуко розрізав його на дві однакові половинки і промовив. Ось дві душі, що ідеально підходять одна одній, летять назустріч. Але світ все переробляє по-своєму. Він не тільки надкушує одну з тих половинок, він може перетворити твоє життя на пюре, якщо хочеш. Тому що світ... «Жорстокий та небезпечний, тому що світ – це покусані, інколи навіть дуже душі». Тоді вчитель надкусив одну половинку, а іншу просто з'їв, залишивши маленький огризок. «Цікаво, як ти тепер їх складеш докупи, друже. Учень розчаровано розвів руками. «А подивись тепер сюди, – сказав вчитель». Взяв два різних за розміром та формою яблука, розрізав на дві половини, тоді від кожного взяв по одній і простягнув учневі. А тепер стули їх докупи. Чи підходять вони одне одному, як оті попередні, коли були цілими? Учень чемно звів разом дві половинки від різних яблук. Звичайно, що ні, не підходять, «Але до чого ви ведете?» Учитель простягнув руку, і учень віддав йому стулені докупи дві половинки від різних яблук. Утворене штучно яблуко учитель надкусив з одного, потім з другого боку, розвів половинки в сторони і повернув їх учневі. «А тепер склади їх докупи. Чи пасують зараз вони одне одному?» Так, на жаль, розчаровано відповів учень. А знаєш чому? Тому що життя їх відкушувало, і гризло не поодинці, а разом. Вона засинає, поклавши голову йому на плече. Волосся пахне любистком. Сашко сам помив коханій голову, висушив сльози на очах заплів косу. Зимовий день плавно влізає в ніч. Перестрибнувши вечір, десь за вікном тужливо плаче собака, посеред неба срібною монетою висить місяць у повні. Сум. Сашко образ відчув, що задихається в стінах лікарні, які бачили багато горя, але й багато див. Та не для цього разу, на жаль. Безнадійно все. Безнадії – сподівань. Накинув на плечі пальто та вийшов на вулицю. Жадібно ловив ротом холодні краплі захмелілої зими. Був схожий на рабину, яку виконало хвилями на берег, і от вона плямкає розпачливо губами на березі, бо без сила повернутися назад додому у свою звичну стихію. Сашко, зараз як та риба, Безсилий також. Тільки у рабини ще є шанс, Тому що наступна хвиля Може змилосердитися І повернути її назад у море. А тут суцільно-чорна безвихідь. Ноги несуть уперед, Подалі від сін лікарні. Плена розпачу застеляє очі. Розпука, біль, журба. Це лише частинка від цілого, яке зараз розриває душу. Ноги самі зупиняються на мосту скупого кохання. От куди він забрів у своєму болісному полоні. Сашко чіпляється теплими руками в холодні перила і дивиться вниз на воду. Білі мухи сніжинки сідають спокійно на чорний її гладінь, розпливаючись сірим маревом. Ось так сгасает и его Оксана. И тут он